На вулиці Жовтневій майже нічого не змінилося із учорашнього дня. Хіба що старенька церква мала більш пристойний вигляд і майданчик у дворі майорів білими прапорами білизни. Таке враження, що по всіх околицях тривала капітуляція. Звісно, подумала я, пральні машини з сушкою мали не всі. «Що ж я йому скажу? Дайте мені попити? Абсурд! Я учора була у вас, а тепер прийшла повідомити, що ваша теорія цілком реальна. Теж абсурд! На межі божевілля! А якщо піти тим самим шляхом, знову представитись журналісткою газети і попросити коментар щодо аномальних явищ?» Але я не знаю, чи писали про аномальні явища 30 років тому. Хоча, здається, були такі рубрики на зразок «Удивітельної» рядом. Це слушне рішення. Зрозумівши, як діяти, я зайшла до під'їзду. І одразу нерішуче зупинилася. Сьогодні робочий день. Якщо його нині ще не поперли з роботи, то навряд чи він буде вдома. Доведеться чекати до вечора, доки я не помру від голоду і спраги. Але не тільки це змусило мене стишити кроки. Відчула неймовірне хвилювання, мов іду на побачення. Дурна, сказала я сама собі, просто тобі до рук іде пригода вперед. Піднялася непотрібний поверх, ще раз прокрутила у голові першу репліку. Доброго дня. Вибачте, що турбую вас без попередньої домовленості. Далі скажу, що працюю у газеті, ну, скажімо, у вечірці. І маю завдання зробити з ним, як з молодим перспективним ученим, невеличке інтерв'ю. А далі побачимо. У кращому випадку поставлю пару запитань і попрошу попити. У гіршому просто не застану його удома, чи навпаки. Дзвінок на дверях не працював. Довелося постукати. Але перед тим я дістала із кишені бублик, ніби він дійсно міг бути символом довіри, чи, як він там сказав, перепусткою. Начепивши бублик на палець, чекала, чим розв'яжеться ця задачка. Але, здається, вона не збиралася розв'язуватися. Я стукала і стукала, аж доки не відчинилися двері навпроти. З них визирнула бабця. У руці вона тримала ключ. «Нарешті!» – сказала вона без найменшого здивування. «А то я вже збиралась до магазину за молоком. Думаю, ну як ніхто не прийде протягом двадцяти хвилин, піду». Вона простягнула мені ключ. Але, але від несподіванки мене знову заціпило. Бабці лагідно поглянула на мене, вочевидь вона не чекала пояснень. Заходьте, заходьте. Іванко скоро буде. Він завжди залишає мені ключі для своїх друзів. До нього багато людей приїжджає. Не стояти ж їм у під'їзді. Нічого собі. Але я вирішила без жодних запитань прийняти правила гри і взяла ключ. Бабця приязно покивала мені головою і зачинила двері. Я лишилася стояти на сходах з чужим ключем в руках і не знала, що робити. Як взагалі можна лишати свої ключі для будь-кого? Зараз би так вчинив хіба що хворий на голову. Але цікавістю взяла гору, і я встромила ключ у шпарину. Все тут було, як і тоді. Трохи менше фотографій на стінах, трохи більше книг, той самий круглий стіл і зелений абажур лампи. Через те, що я нещодавно тут була, відчула себе мов удома. Пішла на кухню, там було чисто і прибрано, щоб нічого не зрушити зі своїх місць, колтнула води просто з носика чайника і повернулася до кімнати, присіла на край стільця.